Elina. Poveste populară estoniană. De mult, de mult de tot, în vremuri de mult apuse pe vremea când zmeii încă făceau legea pe pământ, trăia într-un sat mic de la marginea unei păduri o femeie sărmană, dar cinstită. Ea avea două fete. Una dintre acestea era tare frumoasă, Helina. Gura îi râdea ca floarea de cireș, ochii albaști nu aveau pereche, iar părul negru nu l-ai fi deosebit de culoarea miezului de noapte. Cealaltă fată, Egle, era și ea frumoasă, dar nu chiar ca sora ei. Era însă harnică, mereu cu voie bună și milostivă la inimă. Oricui ar fi făcut un bine și tocmai de aceea lumea pe ea o lăuda mai mult. Însă sora cea frumoasă, Helena, stătea numai cu nasul în vânt, știindu-se fără pereche de frumoasă, nici ne se uita la oameni, ignora pe toată lumea. Pe celelalte fete din sat le privea de sus de parcă ar fi locuit tocmai în turnul înalt al bisericii din mijlocul satului. Printre oameni trecea mai tot timpul grăbită și niciodată nu se oprea să schimbe și ia o vorbă. Nici măcar la sora ei, Eagle, nu se uita. Și pe cine credeți voi, copii, că iubea mai mult mama? Pe cea frumoasă, Helina sau pe cea bună la suflet, Eagle? Nu, no, nu pe cea bună la inimă, Eagle, cum ați fi făcut voi și pe cea frumoasă, Elina, o iubea mai mult. La cea mică se uita cu mai puțin drag, iar pe ulița satului îi plăcea să iasă numai cu cea frumoasă, Elina. Lumea din sat însă o iubea mai mult pe cea mică, Igl, pentru vorba ei frumoasă și pentru blândețea firii. Și așa cum mai mereu se întâmplă, Helina, cea cu nasul pe sus, a ajuns părăteasă. Mergea de acum numai în caleașcă de aur, iar pe sora ei, pe iglă, chiar că nu o mai vedea. Totul părea că merge bine. Dar împăratul, soțul ei, nu era un împărat obișnuit. Era nici mai mult, nici mai puțin, un zmeu grozav care și-a pus haine de aur peste solzii săi și acum împărăța peste oameni de acolo băgându-le fricanoase. Trecu un an, trecură doi, trecură trei și la un moment dat Helena nu mai putu răbdă chinurile prin care trecea din pricina pocitului de zmeu. Venea acasă și povesti totul. S-au jenit mult maică-sa și eagle când aflară că soțul Helinei era zmeu. Dar cu ce să facă? Nici la zmeu nu se mai putea întoarce, nici acasă nu mai puteau rămâne, nu alta, dar temutul meu putea să apară în orice clipă și atunci, vai de ele... Ca să scape de necas, s-au dus într-o poiană îndepărtată în mijlocul pădurii, unde își un adăpost sărăcăcios, de unde cel puțin erau la adăpost de furia zmeului. Zmeul, tot căutându-le prin lume ca să-și ia înapoi împărăteasa plecată de pe tronul de aur, află de la niște drumeți de femeile care își au casă în pădure. Știu că a dat de ele... Nu stătumul mult pe gânduri și plecă într-acolo. Aflând fetele de sosire a zmeului, nu le mai rămăsese altceva de făcut decât să se roage la Dumnezeu să le preschimbe pentru un timp în plante, doar așa să nu le găsească. E, dar vedeți voi, Helena, nici acum nu învățase că nu-i bine să stea cu nasul ridicat așa că l-a rugat pe Dumnezeu să o facă iedără din aceea care se cațără peste tot. Eagle, ceru să fie cărăiță că ceea este mai cu rușine și nu ține să fie tot timpul pe sus. Dumnezeu s-a milostivit de lacrimile lor și le-a împlinit dorința. Scăpară de smeu! Dar cu ce preț! De atunci iedera se căsără tot pe sus, În timp ce creița, mai rușinoasă, Nu se lungește atâta, Însă cu toate astea, Oamenii o laudă pentru culoarea ei. Iedera, deși e înaltă și verde, Oricât de mult s-ar ridica, Oamenii nu o binecuvântează. Ele, amândouă, sunt însă bucuroase că au scăpat de răzbunarea zmeului și acum așteaptă un semn de la Dumnezeu, căci ele tot fete vor fi până la urmă.